Buenas tardes, queridos feintes, bienvenidos un día más a este a nuestro programa, siempre en Galicia, en el 104.6 FM, aquí en Radio Cornellá, con todos ustedes todos los sábados, dos oreñas de radio en galego, que le van adiante este equipazo, que casi, por así decirlo, de liderar o noso técnico, non? Posto sí. que se non fora por Kiko Belinchón, esto non sairía... Non, non solemos o aire. aire. Por lo tanto, don de llorben vida ao noso técnico, e tamén ao meu compañeiro Armando Fernández, que, que o meu corón sempre se topa. Ainda que últimamente puxemos falta nu... <risas> da asistencia, non, pero que participou igualmente. Muy buenas tardes, Armando, bienvenido. Muy buenas tardes, señoras y señores, que sí sean ustedes bienvenidos a este a este programa que van ser dúas oriñas pois cheas de delicia e sobre todo de sabenza, eh? E música. É moita música que cheganos aquí algunhas delas novidades extraordinarias. Eh, eh, hai yes. un pouquiño falamos con unha talantía, sabes, Mia sí. Muíño, que foi premiada precisamente aí nos, nos premios de música Martín Codax. Ah, sí, sí. Eh, mandounos música e un... entón, mira, me parece que escoitamos de fondo. Vamos a poñer, veña, escoitámola. Ahí te música. Qué bonito de ey te malicioso violó andai, a su y siendo anena testemuña de ese acto criminal tras corridos 9 meses tras un parto agotador o bellas Baixamos a peza de... A da loba, non? Pepa a loba, titulas ah, esta peza. Luba. Chamas esta peza. Bueno, temos a outro lado do fio telefónico, non sou correspondente na costa da morte, oh. Oscar. Ah, hombre, Oscar. No. Que xa había días que... Que, que non falabas con él. Vaya, que uno... Que uno non escritaba. Va? Vale, pues falamos agora directamente con el Veña moi boas tardes, Oscar. Qué tal estamos? Desde eh, aquí. Eh, creo que que, que se llama banda da Loba. Sí, sí, eh, sí, sí, a banda sí, sí. da Loba. Pepalova outra <ríe> <ríe> a cuadrilla de Pepalova, ¿no? Era <ríe> era así, pero bueno, eu creo que o grupo a banda, a banda de loba, ¿la... sí, no, pero estaban cantando sí, precisamente sí. Pepa a loba que é ah, ah, un romance bueno, que, sí, sí, con respeito, sí, sí. bueno total, que benvido, moitísimas grazas sí. benvido no, no, Oscar benvido, benvido, benvido os dous, hoxe hoxe, si, hoxe non me deixaron abandonado, está <risas> acompañándome sí, as como sí. tenes que estar, ahora que van xa o autón venen as estar de a radio, hoxe aquí bueno, mal tempo, chubia que eh, volve outra vez, non? esta, esta tempo que, que tanta auga nos trae, para despois o resto do, do inverno poder sobrevivir, non? Que xa hasta ahora a cousa estaba bastante seca e parece que, que está ca, cambiando a tendencia. Levamos toda a semana prácticamente chovendo, chovendo ben, eh? calcio no, non vale, falamos pues de, chuvia, si si... de pouca chovia, xa o sea que ben, ben. A ver si se se recolle ben, eh, enche, enche ben os encoros que fai falta, sí, sí. Bueno, pois pues nada, se vos parece Comezamos precisamente con unha noticia Moi importante para Vila de Corme Porque parece que Entre a Asociación Cultural En su aviastela, en colaboración coa Diputación Da Coruña e o Concello de Ponteceso ¿Eh? Veñen de reeditar A, a biografía de, de Mourelle da Rúa O gran explorador do Pacífico ¿Ah? O último explorador ¿Eh? do Pacífico Que tuvo, eh, digamos eh, O reino de España en momento, No seu momento, non? Chegou a esta zona de de Alaska, descubriu zonas importantes na costa oeste americana, incluso hai pues, na, na Columbia Británica en, en Canadá, no Canadá pues, un montón de sitios na costa que lavan pues, nombres galegos e nombres precisamente que deixou Mourelle almas Mourelle foi un explorador é eh, a, a película esta, se es esta película de Hollywood Master and Commander, non moi de, de científico, unha expedición moi científica onde se recolleron sobre todo pois pues, eh, eh, importantes achados relacionados pois pues, coas coas con puntos xeográficos, coa xeografía, uh -huh. un pouco coa climatoloxía na nas zonas que eran quizás eh, tempos no que xa empezaba pois pues, a grande decadencia dos distintos imperios en toda en todo o mundo e, e, bueno, tamén no caso de España, pero despues chegaba unha chada de CUP e xa vola contei non sei momento mm. os, os diarios deste de home, parece ser eh, na época, pois, pues, para chegar a, a Australia, porque parte de estar na costa este eh, de americana tamén estuvo por, la, pues, por aquela, pola a cerca incluso de, de Australia no seu momento non é que non chegou ali por, por casualidades que, que pasaron bueno, pois pues é, que se reedita o Esta biografía que já estaba muy estaba descatalogada, que era da Mancira de Carrasco, y además por ventaja de que va estar en galego, que hasta agora pues no estaba solamente en castellano y, y bueno, es un es feito histórico por aquí esta este tema. Además, si vos parece, pues eh, falamos eh también de pues eso que a falar de De, de parques eólicos, ¿no? Como esa campaña de, <risa> de, de radiación para parar los parques eólicos de Bustelo, Campella, Monte toural Bueno, este niño Tribunal Superior de Justicia de Galicia se manda paralizar claro, cual, bueno. este este parque eólico. Eh, eh, bueno, está parece que la justicia poniendo un poco de foto a, a tanto parque eólico que se está haciendo por la zona, que parece como que... que, bueno, non teñen escollidos para colocar aquí. Eh, que é certo que que aqueles que caen encima o, o eólico, bueno, pues, eh, claro, dí, claro, estos terrenos que non valían nada ahora, pues, por lo menos, van a producir claro, sí, pero o que non podemos fazer é que o Bando o Pau o mal de, de, de mm -hmm. moitos, non? Claro. E uno, creo que o tema da enerxía eólica... Si se fai con, con un pouco de, de cautela, de racionalidade, eu non creo que, que, que se xa un problema. O problema está en como se está facendo moitas sí. veces, sí, saltándose sí. Pues, incluso legislacións. Sí. E, bueno, isto non, non gusta nada, mm. sobre todo en, pues en algúnas parroquias. ¿no? Por aquí está sí, sí, a te... morte e hai contestación de fictitos. Sí. Hay que pedirlle criterio ás autoridades sí. para que todo iso se faga con ben, e non sementar por sementar. É... Sí, sí, efectivamente, bueno, vale. outra cousinha Interesante tamén desde o punto de vista social Cada viña nos dado O Concello de Laxe esta semana Porque rehabilitaron pues, Unha embarcación de, de Baixura, non presentou uh -huh. pues, ante O Concello de Laxe o resultado Deste proxecto de restauración De unha embarcación que vai a quedar situada nos accesos da vila mariñeira, tan 28 metros de eslora, e foi importante pois, a implicación do, neste caso do grupo de acción do local do, do sector pesqueiro, que son os pois, fondos europeos, un pouco para dar a coñecer as distintas embarcacións eh, tradicionais da, da Costa da Morte, Esta semana puxe este digamos entre comillas un museu aberto digamos sobre as embarcación en que veisura quedaba reflectido. non ademais eh, porque se a colocar, colocar unha serie de panelis informativos na, na contorna da nave que teñen material eh, de arquivo do fotógrafo Vidal, non sei se se ah, si, si, si. un fotógrafo pois moi moi coñecido na zona da Costa da Morte porque era un fotógrafo, digamos, naquele no no no século 20, principios do século 20 que depois pues, deixou fotografías prácticamente de todos os portos da pois pues, de Corme, de Laxe, de Camariñas, da zona da Rou, entonces, bueno, eh un pouquiño o que o que veñen tamén a, a facer un homenaxe, non, desde lax eh, a esta a este tipo de, de historia local que que estaba en que se manteña porque non eh, nas eh, bueno, nas na, nas nosas vilas porque a xente nova que van para que van para diante que xa se empezou a olvidar moito do, do seu pasado, non? É mm cando -hmm. nos esquecemos do pasado mala cousa. Eh, bueno, Pues, tamén temos que falar de naufragios naufragios, como Vaya. non eh, naufragios perde a historia dos ah, vale, mellor que seja sí. de historia que non actuais sí, claro sí. que si sí. temos que falar do TIPI of Agra eh, este, esta embarcación non que, que tamén no século pasado viu pues, eh, o seu final en Camelle eh, que ahora van a ser o xeto dun documental interesante porque desde a Camellas, este povo pequeno donde estuvo o alemán ¿no? o alemán de Camellas ah, sí. pois intenta pouco a pues, pouco ir eh, eh, convertindo os naufraxios tamén nunha parte importante de eh, dinamización económica incluso se fai unha xornada todos os anos que fai Fernando Patricio Cortizo no que a xente se viste da época un pouco para memorar, memorar perdón, eh, pues, o afundimento do Sitio of Agra, de feito, o que intentan amosar no documental que se chama Sitio of Agra, un pobo unido pola tragedia pois pues, ven a, a falar pues, como se involucrou o pobo de Camelle neste naufragio e eh, como eh, pues, moi vezes se vivían os naufragios Sí, que pasou por aí, eu escuito cousa rada. <risos> nada, nada, cousa. Cuestións da, da, da técnica nada <risos> vale, máis. Eu escuito cousas por aí, nada, non pasa nada. Eh, máis cousinhas. Eh, mariñeiros da Baixura da Ría de Corcullón critican que os cerqueiros arrasan cos seus Ai, aparellos. Saliu sí, no? sí, eh, unha sí. antena por aí, eh, a máis queixábanse bastante de, de que molestaban precisamente o traballo dos da baixura, non? Si, sí, co comentemos un pouco, tantas cofradías de, do Pindo como Corcumión con a Cisterra, pues expresaron o, un profundo malestar e indignación polo que están a sufrir non? De, cos barcos de cerco é certo, eu vivo aquí ao lado eh, da, da praia de mar de fora de noite, muitas veces, perdirse un montón de barcos, prácticamente na ría, prácticamente pegados a terra que é algo que, que creo que non está permitido, eles eh, de feitos Según denuncian, pues son varios os cerqueiros de Camariñas ou da zona da Barbanza que están largando aparello moi prato da costa. En sí. profundidades de menos de 2 metros, o que provoca pues inúmerables paredes e destrozan os aparellos das embarcacións de persa artesanal uh -huh. que ainda siguen eh, estando por aquí trabalhando. ¿no? Uh -huh. E é certo porque eu creo que o luz pasado, incluso me levantei con tanta luz que había, porque emite un montón de luz e eh, eh, eh, había sete oito barcos aquí en fronte da, sí. da da nosa casa, que nós tamén digo, aquí en Mar de Fora, non, non praia que, que, bueno, que se estaban pretinho de todo, non? Uh -huh. como, como non hai algún accidente, cando cando pasan estas cosas. Bueno, son conflictividades que se unen pues, a todo o que xa está a vivir ahora mismo pois pues, o oh, o sector do mar aquí, como ven as redes a Unión Europea pues, de, pues, bueno, está, está todo muy, muy, muy complicado bueno, sí, sí, sí. cumpl cumplíanse tamén 25 anos da inauguración do hospital de CEM, eh, generan ah. políticos de toda a zona pues, para vendernos eh, pues, que servici tan maravilhoso temos de feito incluso que pues, falam dunha reforma que vai a costar 1,1 millóns de euros que se dá a este ano pero na porta esperando que estaba unha comitiva dan derecivo dan que de non hai pediatras na costa que aí problemas por temas da de servizos de, de pediatría nos Pro hospitales, os profesionais, de de claro. Todos temos infraestrutura certa aí 25 anos costoso de de de deran, e incluso non aparecemento nos mapas comarcais, pero bueno, final houve Pero ainda así, parece que nos está cuidando, ¿no? cando... Mm. Se si te preguntas ao cidadán, se pues, aceita todas as carencias que hai un dos, dos hospitales máis valorados de Galicia mm -hmm. proteciéndose aos profesionais. O se si sabemos que, o que sería se si, de, de, desde o ámbito político que se picaran as cousas rai si e pudéssemos ter todo o que... os servicios que necesitamos para... para, bueno, pues, para que un, un hospital... De, de excelencia. Bueno, pues, pues... Eh, un poquillo de esta roqueteña motor, si no se hizo muy rápido, muy condensado, ¿Eh? Eh, <risa> muy muy eh pasional, pero aí o ten. Comprimido, comprimido, como no, sempre. A verdade sí. que escollida por ti é sempre no, una, unha una, una maravilla. Precioso, porque ademais claro, co espazo que temos, lóxicamente sí. eh, a túa aportación é moi ben vida. Sí. E ademais... Claro, non vos, falo, non vos falo das festas, dos magostos que están empezando a saltar por outros lados, castañas, isto suponho que xa o vive tamén vos por outros lados, si e claro. vos contarán claro, a vos falades sí. con así, outros comentaristas. Non, pero así, aquí tamén non eh? mañana a semana que ven eh, sí. eh... É a festa grande dos do no do agosto. Por lo sí, tanto, intentáremolo. Sí, sí, bueno, Que ilusión lle fai aos rapaces nos nos, nos que se sí. que hacemos castañas e fagamos algún tipo de teatro, é claro. algo curioso. Claro, bueno, sí. amigos, pois pues aí queda queda o resumen semanal, a crónica semanal dende aquí, da Costa da Morte. Lembrai que podedes dende que pasa na costa.gal, pois pues, ter toda a información ao día claro. de todo o que acontece por aquí pola Costa da Morte. Moitísimas grazas, Óscar Veigas, ata vendira a, a semana. A Bueno, máis música para que todos os nosos intes Pois pues, vayan enterándose de algo no, dibuilla... É dibullando tamén cosas Así, pouquinho ou pouco, disfrutamos tamén Non somente a crónica, sino tamén ¡Hombre! Coas músicas boas que nos chegan aquí sí, A sí, nosa ya. redacción Aí vai Corredoidas